Yeah. Skandaler i Göteborg avlöser varandra. Goa gubbar förknippas med korruption och den omtalade Göteborgsändan har blivit unken. Har samförstånd blivit mutkultur? Kaliber nyhetsdokumentär om Göteborgsandan. I veckan hölls den tredje utredningsgången och just nu pågår omkring 10 förundersökningar om korruption och oegentligheter inom kommunala bolag och förvaltningar i Göteborg. Det började våren 2010. Det blir en förundersökning för grovt mutbrott i den misstänkta mutskandalen i Göteborgs kommun. Det handlar om att privata byggen betalats med skattemedel och upplåsta fakturor som godkänts av tjänstemännen. Nils-Erik Foltz är chef för riksenheten mot korruption. Ja, underlaget. Alltså det är ju då påståenden om att någon har tagit emot förmånen som är att möta. 12 det av Klockan 13 idag inledde kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli Hultén, ett krismöte med anledning... Ja, vad ska man känna? Man vill känna ilska irritation. Hur, hur har det kunnat bli så här? Ja, det vågar jag inte svara på. Dåliga kontrollsystem. Vi har förlitat oss på att... Det är väl så att vi har en viss självgodhet i Sverige. Vi tror inte att vi har sådana här oegentligheter pågående. och Därför så tar man ofta inte larm på allvar. Muthärvan i Göteborg rullas upp när SVTs uppdraggranskning avslöjar blufffakturer och kommunala tjänstemän som fått renoveringar och tjänster av privata byggbolag. Men det är inte bara tjänstemännen och byggföretagen som anklagas, utan en hel stad. Var det en tillfällighet att det här hände i Göteborg? Eller är det den omtalade Göteborgsandan som gör det möjligt? Där själva grunden är närheten mellan näringsliv och politiker. Göteborg! Hör du mig? Göteborg! Det är den 26 januari 2012. På en scen står Petter Stordalen, norsk hotellmagnat och mångmiljardär. I Glittris Smoking inviger han sitt nya hotell på Drottningtorget mitt i Göteborg. För smått otroliga 1,4 miljarder kronor har han väckt liv i det gigantiska gamla posthuset som stått mörkt och tomt i flera år. Och hans kärlek till Göteborg och göteborgarna vet inga gränser den här kvällen. Till och med kommunpolitikerna är de bästa som finns. Thomas Ravelli, Lotta Kjellin, Patrik Sjöberg, Emma Green, Everton, Herre Jemen Everton. Och så har de, de bästa helten en stad kan ha. De har de bästa politikerna i någon stad. Jag möter Göran Johansson. Jag har mött Annelie Ulten. Det är kräfter som skapar en stad. Det är politiker som är av. En stenrik norman som lovpriser Göteborgs politiker på ett torg inför tusentals människor, en svinkaljanar ikväll. Vad har det med Göteborgs att göra? Jo, rätt mycket, visade sig. Om man backar så där 200 år och hade kunnat fråga göteborgarna då, många av de holländska, engelska, skotska och tyska köpmän och hantverkare, så hade väl ingen hört talas om någon göteborgsanda. Ostindiska kompaniets handel med framförallt Kina fick pengarna att strömma in till Göteborg. Förmögenheter skapades och på 1800-talet donerade kända Göteborgsfamiljer stora summor- till bland annat det som idag är Salgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola. Där någonstans påstås att den särskilda samförståndsandan, Göteborgsandan, ändå började- att donera pengar påverkade Göteborgs utveckling men betydde också skattelättnader för de börna familjerna. Samförståndet mellan de ledande i stan, näringslivet och politikerna för stans bästa som det kallas har fortsatt över två sekelskiften. Berömd för att vara obyrokratisk men inte att förglömma också kritiserad för att ske i slutna rum och kväva debatten. Mitt i stan ligger pedagogen i Göteborgs lärarutbildning. Nya byggnader har mött det gamla. Salgrenska sjukhusets första hus donerades av Niklas Salgren från Ostindiska kompaniet. Och de gula tegelfasaderna från mitten av 1800-talet är nu inneväggar i det moderna biblioteket. Det är ett av många landmärken efter Göteborgsandan, säger Katarina Törn som är forskare i sociologi på Göteborgs universitet. Ja, man kan ju säga att man kan se Göteborgs ta sig uttryck i Göteborgs urbana landskap. För hur staden ser ut, hur den är organiserad, är också en produkt av de överenskommelser som makten gör. Nu kanske senast då med posthotellet som invigdes alldeles nyligen och som också är ett uttryck för Göteborgsandan det har funnits en diskussion lite innan det här avslöjades om hur vida Göteborgsandan är bra eller inte och det har också riktats kritik mot att det finns en tystnadskultur i staden och att det finns en avsaknad av, av debatt och genomlysning och så så att det, det gjorde nog att det ganska snabbt kopplades ihop då att man kunde se att här finns det mönster av att människor inte talar ut att man är rädd för att gå ut offentligt med saker. Så. Jag heter Daniel Stenbeck och är vd för Klärmtele Post. Och jag har jobbat här med sedan ett och ett halvt år tillbaka ungefär. Så det ska vi se nu när det är verklighet. 1925 invigdes det pompösa centralposthuset på Drottningtorget. På sin tid mycket modernt och påkostat. En uppgradering till 2000-talet betyder lyxvit för 75 000 natten med utomhuspol, champagne och bil. Eller dubbelrummet för 1500. Men också en påminnelse om det gamla. Nu står vi alltså i gamla posthallen, kassahallen. Så här ser man. Man ser de gamla... Eh, –kassa. Nu sitter bakom kassorna. På den andra sidan som ser man nummerna på kassa. Så är kassa nummer 27 tror jag det är här. 25 har det borta vid baren Och så går det vidare hela vägen bort här. Så nu sitter... sitter där kassörskarna satt så sitter man och äter. Ja. I alla mina samtal i jakten på Göteborgsandan är det ett namn som nämns. Göran Johansson. Socialdemokraten som i nästan två decennier kallats Göteborgs starkeman. Han beröms för att ha fått så mycket gjort och att han som person varit avgörande i många sammanhang. Men kritiseras samtidigt för att ha kört över andra, gjort upp i tysta rum och varit den som bestämt. Att Göran Johansson är symbolen för Göteborgsandan, både på gott och ont. Ann-Sofie Hermansson var i flera år politisk sekreterare åt Göran Johansson. Idag jobbar hon för Socialdemokraternas svenska EU-parlamentariker. Vi sitter i posthotellets lobby i en designad sittgrupp med soffor och divaner. Hotellet är ett tydligt exempel på Göteborgsandan, tycker Ann Sofie Hermansson. Ja, för att, man, för att den här då visserligen är lite smått galna som det verkar men väldigt entusiastisk i Peter Stordalen så träffar han då Göran. När är det 2006 kanske eller någonting sånt där. Och börjar diskutera och säger att han har de här planerna. Och då, ja, och gör att han tänder på idén och tar kontakter ja, tvärpolitiskt och lite runt om i stan och så. Och helt plötsligt så börjar det bli mer realistiskt än vad det kanske såg ut som från början. Ja men så är det ju nästan alltid. Alltså man kan tycka att, ting, att det handlar mycket om teknik eller... Ja, sådana saker. Men nästan allting i den här sortens diskussion kokar ner till sociala relationer. Får man en bra kontakt så kan man börja göra upp och börja titta på saker och ting. Okej, okay, här har vi en mängd olika problem, en mängd olika hinder. Hur kan vi lösa dem då? För mig är, är den goda betydelsen det. Sen vet jag ju att det har ja, vad ska man säga, kommit att annekterats upp i de här senaste... Senaste årens uh, mutskandaler och oegentligheter. Och jag menar, fan, jag är också skattebetalare. Jag blir lika pist som alla andra. Jag, jag blir också skit i på det. Jag tycker verkligen att man ska gå till botten med det. Jag tror däremot inte. och Då får man väl bevisa, överbe, bli överbevisad om det. Att det är värre i Göteborg än det är någon annanstans. När du jobbade nära Göran Johansson under några år då. Mm. Märkte du någonsin av att folk försökte komma nära honom eller ta kontakt med honom just för att ja, odla de här kontakterna och relationerna? Ja, absolut. Göran brukar alltid säga det att du ska akta dig för de som vill kindpussas på, på invigningar och sånt. så Han brukar alltid säga för de är inga riktiga kroppar i ja, sig. Hej. Jo, det är så att en rollerpeg vill göra en intervju med mig ute i Vossan, va? Och du sa att vi skulle vara på operan och vi trodde att det öppnade klockan tio. Vi behövde bara kunna komma in och titta på väggen och så vi står där. Och så var det en grabb som hade handlats Den börjar med en missräkning min träff med Göran Johansson. Vi ska ses på Göteborgsoperan men entrén är stängd och vi blir stående utanför. Göran Johansson tar genast fram telefonen och ett par samtal senare är vi inne i värmen. Han är Göteborgs kändaste och många gånger kontroversiella politiker. Socialdemokraten som kom från metallfacket och SKF rätt in i kommunpolitiken i slutet på 80-talet. Nu efter 20 år pensionerad med några styrelseuppdrag i kommunala bolag kvar. hundra års käbbel och diskussioner om en opera i Göteborg löstes då metallbasen stormade in. Göran Johansson fick både företag, privatpersoner, stat och kommuner att lätta på plånboken. På en flera meter hög vägg innanför entrén finns alla tusentals namn inristade. Här har du folk va? Stur Ytterdal, han hade gärnafen i Gamdestad. Jag är med någonstans. Här är det privatpersoner. Det är det företag. Göteborgsoperan står färdig 1994 med dåtidens modernaste scenteknik- Göteborgsoperan är Göteborgsandan för Göran Johansson. Detta är Göteborgsandan som, som jag upplever den. Och, och det jag är rädd för nu det är att man pratar om muter och ledarskap. Och stängda rum. Och skopplar den på Göteborgsandan. Alltså om, om de gör Göteborgsandan, för det, det är en partipolitik det som drivs idag. Om, om de kommer mot mig, det är med en sak. Jag får nog de göra det, men vi inte Göteborgsandan. Detta är det finaste vi har. Många som jag pratar med säger ju att Göteborgs, Göteborgsandan är synonymt med dig. Nej, nej. På gott och ont. Nej, jo men därför de vill, de vill göra det till min grej. Därför de vill låta mig, de vill göra politik av det. Men det är så dumt så det är nästan ekande om man säger det. Alltså om jag går tillbaka. Men också det här att, det, och, och, att om jag frågar... Vad är Göteborgsandan? Jo men det är den här smidigheten att man löser saker lätt utan massa byråkratisk krångel och man kunde gå till, till Göran och han lyfte telefonluren och ringde några samtal Det är så många skrönor och tyvärr blir ju jag kan inte. Kan... Det var det inte så? Det, ibland kan säkert att sova någon gång men inte, inte i, i den ordningen så att, att folk kom dit titt och, titt och, titt och ringde för det går ju inte men det är klart att, att om man kan lösa ett problem så gör man det. Det är vi, vi finns till och kunde säga att det när vi löser ingenting. Det är inte vårt jobb. Men vi har inte fattat ett enda beslut eh, själv utan det är i kommunstyrelsen. Och i, jag vet ju alla, det är om stängda rum. Jo, man kan inte fatta beslut i stängt rum. Man kan komma på en idé, men det är inte förbjudet. Men fatta fatta ett beslut i kommunstyrelsen. Men de som säger att ja, men ärendena är ju redan klara när de kommer dit. För det har man gjort upp i, utanför. Jo, ja, men det kan man säga. Men hur går det till då? Vilka, vilka, vilka, vilka har gjort upp det utanför? Kommunstyrelsen, har de varit med utanför då? Det är, är skröner. Och de kör sådana skröner i år för att komma åt mig. Det är inte partipolitik. De tycker jag har varit för, för populär och då måste de försöka skjuta ner det. Jag lyssnar på Göran Johansson när vi sitter där i operans foajé. Han är angelägen om att jag ska förstå vad han menar. Ibland får jag för mig att han sitter och försvarar sin tid i Göteborgs-politiken. Så nämner jag Peter Stordalen då. Han som här om veckan stod på Drottningtorget och lovprisade Göran Johansson och nuvarande kommunstyrelseordföranden Anneli Hultén. Göran Johansson skrattar lite. Det är ju inte första gången han har gjort det. Ja, det är, faktiskt, det är ganska intressant. Han har varit uppe i Storlien och precis samma sak. Och nämnt oss det med. Man kan ju tro att han de gjorde det för att ligga bra. Det. Han har hållit på sig i flera år. Hur, hur tänker du kring det då? Nej, alltså, han, han är annorlunda, Petter, tycker jag. Han är inte som vilken kapitalist som helst. Han är lite annorlunda. Men han tycker uppenbarligen att ni är annorlunda också. Ja, när vi satt där den gången så kände han väl då att det var inte något, ingen byråkrati utan... Man var som man är och, och det var hitta och, och fantisera och, och det tyckte han också var roligt så vi ramlade iväg alla möjliga fantasier. Peter Stordalen kom med lösningen för det stora, mörka posthuset vid det där mötet på Göran Johanssons rum. Och det är klart att man tittar på posthuset många gånger, vad ska det med i det till? Och det blir, blir kontor och svart, alltså det har varit gott, tråkigt alla år. Och så kommer Peter in där så att ja, jag vill gå åt hellre. Och jag tänkte på en god gud och han var, han, var lite, han var ingen vanlig person. Så vi fann när vi satt där i mitt rum och vi pratade om hur vi skulle kunna bygga det. Och jag vet ju, du tänker i ett sånt läge, du har hela trädgårdsföreningen bredvid. Du, de kan äta frukost, du kan göra... Och vi satt där och och spåna. Du tyckte det var en bra idé? Ja, kanon i det. Tittar jag på Tegelbacken i Stockholm. De har byggt kontor i hela Tegelbacken. Det är göttråkigt. Klockan sju är mörkt. Men var det så här att du, du, du liksom förde den här idén vidare? Nej. Jag, jag, jag, jag, hämtade, jag När det blev klart att han var intresserad. så kontaktade jag ju naturligtvis fastighetskontoret och Jonsson där, utom den till Som är... chef för fastighetskontoret. En, en fantastisk bra Börjar förhandlingar och så har det pågått förhandlingar ganska länge. Vad förhandlar ni om då? då? Det är om marken och hur mycket, de veta hur mycket byggvolym de vill ha, hur högt det skulle bli. Och en, en, en massa med frågor. Och det har inte varit lätta förhandlingar men det har löst möjligtvis att det finns drag av det med Göteborgshandeln. Men som inte jag har varit med i. Och efter en del diskussioner och protester om utseende och tillbyggnader så står bygget klart. Sex år efter det första samtalet. Det är väl så här det officiella Göteborg vill att Göteborgsandan ska se ut. Samförståndet och det smidiga obyrokratiska. I Göteborg är det lite speciellt. Göteborgsandan är viktig. Det slår också det kommunala marknadsföringsbolaget Göteborg och Company fast. The spirit of Gothenburg. Det är den som gör så mycket möjligt i Göteborg. Det går inte att ta på Göteborgsandan. Men den finns där någonstans. Det är tydligt. Och forskaren Katarina Törn säger att, den är att det är viktigt för att förstå. Det har varit mycket tal väldigt länge i, i Göteborg om att Göteborgsandan är personknutet. Och att det är knutet till ett fåtal män eh, som har mycket, mycket makt. Och det här skämtet om goa gubbar och att eh, man gör upp. I, inom slutna dörrar och sådär. Och att det här problemet skulle kunna vara över genom att man byter ut de här männen. Att Göran Johansson och avgick och att vi nu har en kvinna i form i hulten Att man byter ut personer i de olika bolagen. Men det är inte så enkelt det är inte så enkelt att man kan byta ut personer eller att det är bundet till män. Det har absolut funnits en sån dimension i Göteborg att det har varit väldigt knutet till män. Men jag skulle säga att varför det är viktigt att förstå Göteborgsandan. Det handlar om de strukturella dimensionerna och att det är viktigt att vi ser att det här är ett strukturellt problem och där det inte räcker med att byta ut personer om man inte också förändrar strukturerna och öppnar upp kommunen i högre grad. Uppdrag granskning ikväll om byggmästaren och hans köpta tjänstemän. Nej. Varför gjorde om de det? Förklara det för mig. Då. Jag vill inte nu ta upp det. vi vill inte prata om det. Det är den där aprilkvällen för snart två år sedan i Göteborgs stadshus. Dåvarande statsdirektören Åke Jakobsson sitter med några kollegor och tittar på SVTs uppdraggranskning. Programmet avslöjar en bild av korrumperade kommunala tjänstemän och byggföretag i Göteborg. Jag såg den när det sändes tillsammans med några av mina arbetskamrater nere på jobbet. Vi blev förbannade allihop och, och, och blev lite fundersamma Vad vad kommer det här betyda för Göteborg. Är det här en engångsföreteelse? Kommer det bli något utdraget? Och det var inte så lätt att hitta, hitta svaren på det den första kvällen. Vad gjorde ni då? Vi gick ut med ett kort pressmeddelande om jag minns rätt. Och sen så startade diskussioner dagen efter- men hur, hur var stämningen där i stadshuset då efter det här TV-programmet? Vi var, vi var arga och besvikna. Väldigt många av oss. Och när jag träffade den högsta verkställande ledningen i staden vilket jag har gjort eh, var sjätte vecka under, under flera års tid så var det många som var oerhört upprörda. Och som liksom kände inte alls igen sig. Men jag vet inte hur många historier jag har hört genom åren om kommunala tjänstemän- som har fått allt ifrån lyxmiddagar till husrenoveringar av privata företag som kommunen anlitar. Det var inte en mutaffär, det var flera. Och frågan var om det fanns en osund anda i Göteborg, om det var Göteborgsanden eller om det var rena tillfälligheter. Den, alltså den, den frågan dök, eller det påståendet var det, för det var ingen den dök upp väldigt, väldigt tidigt. Och då ska det mätas mot min egen erfarenhet med så 12 år som erfarenhet från, för, som räddningschef där Göteborgs andan för mig är något väldigt positivt. Så det kände, kände, kändes ganska, det kändes lite konstigt och lite jobbigt att höra det från den andra alltså, aspekten. Och, och, och, och hade det funnits någonting som var så tydligt i Göteborgs andan som var negativt, som, och så hade vi ju naturligtvis gått in och påtalat och åtgärdat det. Men vi har inte sett det under alla de här åren. Fler harvor avslöjas och korruptionsmisstankar mot kommunala tjänstemän och företag som utför tjänster för att få favörer sysselsätter åklagarna och polisen. Fem personer har åtalats och 25 personer är hittills misstänkta i omkring 10 utredningar. Men resultaten i domstolen har hittills varit klena. En cheftjänsteman dömdes för mutbrott för att ha tagit emot Tegel till sin privatvilla men friades sen av hovrätten eftersom mutbrottet var för gammalt. En projektledare på en kommunal förvaltning och en platschef på ett byggföretag där misstankarna handlar om privata förrådsbyggen för att få bygguppdrag dömdes inte heller. Och så den senaste rättegången i torsdags, där en tjänsteman på ett bostadsbolag åtalats för att ha fått elinstallationer utförda gratis i sin bostad, där har ingen dom fallit än. Klockan är fyra, här är Studio ett onsdag. Ny politisk skandal i Göteborg. Prestigeprojekt mot ungdomsarbetslöshet handlade mer om gratisbiljetter och spritnotor. Dyra middagar och vin istället för jobb för unga. Och Syrien är positiv. På... Extern granskning sätts in mot kritiserad ungdomssatsning. I december skakas den prövade kommunledningen ännu en gång. Göteborgs prestigeprojekt mot ungdomsarbetslöshet visar sig vara rena bluffen. Fejkade spritnotor, falska deltagarlistor med pensionärer och barn och nästan inga arbetslösa ungdomar alls i dyra lokaler. Projektet las ner omedelbart. Mitt under avslöjandet strax före jul fick Åke Jakobsson, den före stadsdirektören Sparken– han hade då över 20 år bakom sig i kommunen, varav sex som stadsdirektör. Ja, alltså jag, jag har haft hade ett samtal med kommunstyrelsens presidium som egentligen gick ut på att vi hade tröttnat lite på varandra. Och jag själv har ett uttryck för att framförallt med skandalen har tagit väldigt mycket på krafterna. Att jag kände att jag inte längre att ge, ge, ge full kraft och därför behövde jag göra någonting annat. Så de som säger att du blev sparkad för det, har de rätt då eller? Så sa inte kommunstyrelsens presidium till mig, men det har ju förmedlats utav ut, ut media och, nu är, och det är den bilden som gäller, oavsett om det är sant eller inte. Men stämpeln som korrupt stad rimmar illa med ambitionerna om den goda Göteborgsändan och eventstaden med de stora artisterna, mässorna och sporthändelserna. Och när göteborgskrögaren Leif Mannerström kallar stan för mutornas huvudstad i ett matlagningsprogram på tv så hamnar det på nyhetsplats i tidningen. Och enligt en undersökning av somminstitutet på Göteborgs universitet så tror göteborgarna att korruptionen är mer utbredd än vad andra svenskar tror och accepterar mer korrupta beteenden. Ett stenkast från stadshuset och kommunledningen vid Gustav torg i Brunnsparken bland spårvagnar och shoppingkvarter ligger svensk Näringslivs regionkontor i Göteborg. Hej, jag ska träffa Kenneth Krantz eller en fanficer. Ja. Där är småledningen Kenneth Krantz chef. Han har nyss kommit till kontoret efter en träningsrunda på skidor inför årets vasalopp. För honom som företrädare för de 20 000 medlemsföretagen är det solklart var problemet ligger. Jag kan väl säga att jag blev inte så här jätteförvånad. Bara för att eh, det finns en struktur med alla de missmatchen mellan eh, förvaltningar och kommunala bolag här i Göteborg. Som ju faktiskt kan uppmuntra till den här typen av affärer. Det, det handlar ju om att en del av de här verksamheterna har en monopol. Ställning. Och det är ju som jag brukar beskriva att i ett monopol så är det den här mellanhandeln ofta för att överhuvudtaget få leverera eller få det monopol som kund som man då kanske måste smörja på olika sätt. Medan om du hade det här på en fri marknad så är det faktiskt så att då lockar man slutkunden med olika rabatter. Hur, hur har ni hanterat det inom er egen bransch? Alltså vi, vi anser ju att företag oavsett vad vi tycker om regler eller inte så ska de faktiskt föl så ska det följas. Det gäller vår, våra medlemsföretag, det gäller alla företag och det gäller även kommuner och landsting och vad det. Är. Mutaffärerna påverkar synen på företagsklimatet, säger han. I Svenskt Näringslivs egen undersökning har Göteborg rasat 30 placeringar i rankingen de senaste åren och ligger nu på 97 plats. Det har nog förändrat bilden av Göteborg, tyvärr för jag För jag tycker det fortfarande finns så oerhört mycket bra med Göteborg. Och det finns ändå en Göteborgsanda som det är väldigt mycket positivt med. I grunden är ju Göteborgs anda som gör att både företag eller näringsliv, politiker, tjänstemän, akademi och så vidare kan, kan träffas under relativt informella former. Och det kan man väl säga bland annat från håll så tycker vi ju det är bra om beslut går fort. Däremot måste det ju vara korrekt fattare beslut. I är jag Glenn! Glenn Stordalen! Om pengarna kom från Kina för 200 år sedan så kommer de från Norge idag. Den excentriska miljardären Peter Stordalen sticker ut hakan med sitt nya hotell och vill vara en mötesplats för det nya Göteborg. Förbi räkfrossan, Liseberg och industrin. Hotelldirektören Daniel Stenbeck. Vi vill, och det menar vi, det låter kanske lite vi vill försöka vara med och skapa en förändring i Göteborg. Här har vi är så på stora så vi kan, märker vi med den. Storleken vi har, i läge vi har, så kan vi faktiskt göra en del, en del skillnad faktiskt. Är det Göteborgsarna? Ja, alltså Göteborgsarna har ju blivit tyvärr och goda gubbar, blivit en negativ slang. Precis. Det tycker jag bara att glömma, så man de står det goda med det. Och det är, typ, det är ju samarbeten, att det går att göra saker och ting, att det går att fixa. Vi som en mindre stad ändå kan. Nu i veckan, efter nästan två år, så tillsätts en oberoende kommission som ska granska om det finns någon speciell mutkultur i Göteborg. Enligt Socialdemokraten Ann-Sofie Harmansson blir det konsekvenser också för Göteborgsandan. Och det är det jag tycker är det största problemet nu. När, alltså, när då Göteborgsandan eller Göteborgsmodellen har, har förfuskats till någon sorts mutstämpel eller vad man ska kalla det. Det är ju liksom att alla blir så livrädda för att göra någonting. Tjänstemän, politiker, alla. Det, om man bara sitter still i båten och inte gör ett skit, då klarar man sig. För då gör man i alla fall inte fel. Men grejen med Göteborgsarna var ju lite här att ta lite initiativ och pröva och försöka det är där som ska komma Göteborgarna till gang. Istället för att bara följa paragraferna till punkt och pricka, byråkratin ska ja, också följas. Om man är jätterädd hela tiden för att göra fel, ja, då, då, då gör man kanske inga fel, men man gör inga rätt heller. Du har hört Kalibers nyhetsdokumentär om Göteborgsandan. Jag heter Helene Palmqvist Novik, exekutiv producent Eskil Larsson och du hittar oss på Sverigesradio.se.